Oui alors nous on déplaz, euh, moi, Ikusi dit goba ini jende asturkari denean mugitzen aiz de, galdegina baita halaz ez de mediku etxetara joatea e, euh, me uh, beharrezkoak diren et neurriak hartzen ditut maska jauntzi suria eri bakoitzaren ondotik aldatzen ditudanak bat kutsatu baldin bada ez beste norbait kutsatzeko que un des patients infectés je ne le transmets pas à d'autres personnes. pertsona horiek ikusi ditut gripearen sintomak dituzte, gorputza minbera, estulkari dira, estiraongi, baina beren egoera ez da kezkagarria, eh. Ils le combattu et bien, mais ils sont pas inquiétant. Baina, il faut horiek Covid emeritzi bezala kontsideratuak dira. sont considérés comme étant jusqu'à du contraire au vide